En minoria, amb Pau Escribano i Jaume Buixó. No hi ha tinta, l'empresor em pica l'etiqueta del jersei i el meu Bicinc sempre està buit. Les preguntes del meu grup de trivial són més difícils i el Joan s'ha acabat els crispis bons. El meu peix sempre té espines i el carro del súper mai em va recta. I no veig bé la pissarra, però la fruitera em diu senyor i la veïna em diu net. Són coses de les que ens volem queixar. Estem escoltant en primícia el nou disc de d'Estanislau Verdet que es diu L'all ho és tot pels anglesos, en concret el single som tots uns desgraciats. L'Estanislau és un cantant que s'està obrint forat dins l'estil del lletgisme, que és un estil que, en el que ho fàcil obrir-se forat perquè només hi és ell de moment. Avui hem portat una persona que el coneix molt bé i ens pot explicar qui és, Estanislau Verdet, i què és això del lletgisme. Pau Allbé, bon Bon dia. Bon dia. Ets tu, Estenislau Verdet? O? Sí, no existeix, però sí, sí, faig, jo faig Estenislau Verdet. De què va aquest single, uh, Som tots uns desgraciats? Una mica amb Estenislau Verdet el que faig és per odiar o ridiculitzar coses que em fan gràcia, una mica també és com un capritxo que tinc com a productor de... No té un estil, no? I vaig fent estils diferents. I aquí la discogràfica, com que sempre hi ha de un single, una cançó promocional, doncs vam decidir fer una... Quan dic bem, és jo. <laughs> eh, és, vam decidir fer una, com una cançó... Per a semblar majestat i que això ho fa a l'Etitia també. Exacte. Claro, sí, sí, molt bé. Bueno, sense dir-se com una imitació dels singles, de les cançons de la ràdio, no? d'un uh -huh. hit, digués, no? Però bueno, a part parla d'aquestes petites coses que ens passen a nosaltres i quan ens passen és com, hostia, sempre han passat més els de més no tant, no? Doncs aquesta, aquesta sensació de que som tots uns desgraciats, però individualment. Professor, no veig la pizarra, s'acaba de ditar l'impresora, he sortit de casa amb l'inalàmbric en lloc del mòbil, les galetes suquades amb la llet es cauen abans d'arribar a la boca. Això és veritat. Tot això t'ha no, passat i ens ha passat a tots, no? La gràcia d' és que a més a més, a part d'això, això, les Tenis té un blog a internet que està ple de malalts que el segueixen, cosa que jo no faria. I uh, la lletra d'aquesta cançó va ser com una proposta que vaig fer. "Envieu-me putades que us passin, Cada Que desfaça molta ràbia, no I és, això és, són ells els malos, t'ho dic. com va sorgir el personatge de les Tenis Lauvardet? Jo, com a Pauel Beso, com mol i faig música molt sèria i molt pesada faig bandes sonores de cine coses molt, que queda molt bé les però són un pal i i quan vaig acabar una pèlia que sé d'azul o que era molt fosca que era molt, molt tètric em va sortir a dins de, de voler fer un disc fent una mica el subnormal que estiu. Mm -hmm. I això va, va quedar així i va vanas ben muntona banda, van fer una gira i de cop han sortit malalts de sota les pedres que ens segueixen i mira, em feten el son pels pobles, sí, malalts sí, sí, sí. i no et segueixen, això de vas dir que hi ha un blog, eh, podem dir l'adreça per Bueno, si hi ha hi ha la que web que és el... mm -hmm. i d'allà deriva tot, més press, webs, tot. Atlètic, eclèctic, es crucifforma. Es, es, m' esteu posant molt difícil. L en escabeig que o a granel, tant'lora i marramiau. Tots aquests conceptes aparentment in s'ajunten amb Estanilaus, Estaislau, Verdet. Què vol dir tot aquest vocabulari? Has pensat fer un diccionari verdatià català? Doncs pues mira, això encara no ho sabíeu, però a la nova web que estic a punt de treure, hi ha una secció que és Diccionari, perquè sempre hi ha molta gent que es confon, i ha llances en els cabets que és el blog i els que han dit un que són el grup, els llaman, tu, els angel, que són els fans bé, bueno, és tota una història Si <laughs> sí, sí. tu li poses noms a, a totes sí, les coses? tot bàsicament per complicar-vos la vida els periodistes però, mm. bé, bueno, per... per... No sé, tot, hem estat nislava a part de, de fer tota aquesta història I els a Granel, que són? Els truciformes a Granel una mica és, és la web, es diu així ah. Que sou, sou els visitants, diguéssim, que veniu a Granel Però una mica és... hi ha moltes vessants, diguéssim Hi ha del lleixisme, que suposo que ho explicarem Però també ha tot allò de la fonètica, del català, que m'encanta O sigui, a de les paraules me la suda bastant uh -huh. però, so, però com sonen, m'encanta I llavors combinem en, Ens has dit sí. a nosaltres? Sí, però és un, això és bo, eh? Ah, és bo, és bo, sí. A veure, això és bo dins del lletgisme Expli Expliquem ara el lletgisme És un estil que has es es creat tu una mica O com a mínim sí. has esglossat tu bueno, El lletgisme és una farsa directament mm. Vull dir que avui en primícia Aquí ah, tenim dos, primícies, dos primícies La nova cançó i Som que tots els desgraciats I el lleixisme una farsa <ríe> I que farà un diccionari a la web 3. Exacte No, una mica el lleixisme va ser El primer disc va ser una casualitat Que la vaig fer a casa així Sense voler I al final em vaig trobar que tenia un disc I llavors li vaig començar a ficar conceptes Perquè et semblés una cosa sòlida no? I això el lleixisme ens ho vam inventar una mica Que és la passió per les coses lletges, cutres Com a... Com a cosa agradable no? que Aquests gossos que tothom té ara Que són petits i lletjos de la mm -hmm. l'hòstia Però tothom els troba macos Això és lletgisme Tu tens un? Jo el vull tenir A la web el tinc L'estanislau el té, diguéssim Però no existeix ja. de I una mica això És eh? Sí, sí, exacte I la Paris Hilton també eh? Però <laughs> La Paris Hilton és lletgista Jo crec que sí Però bueno, una... La història ha anat derivant i al final aquest disc el primer disc és ensenyar una mica les coses quotidianes eh, d'una manera lletja, no? o sigui, som ridícules estiguem orgullosos i l'altre, el nou que farem ara que trauré d'aquí dues setmanes és una mica al revés ensenyar les coses lletges d'una manera maca no? que en el fons el lleixisme és trobar maca aquest gos no? doncs mm -hmm. ensenyarem una mica en positiu A veure si ho entès, les xancletes crocs és lletgisme? Subdesarrollisme ja, quasi Ah, <ríe> és un concepte nou No, no, més que res això. El lletgisme és una mica Que t'agradin les coses lletges i tal El que passa que una mica va sortir De quan jo feia belles arts Una mica d'aquesta Barcelona super fashion Que va des d'una de mescla entre Super fashion a, a super hippie Tot mesclat, que sembles una obra de Nadal al final O sí, és per desmarcar-te la vena aquesta més cool Sí, una mica, de nosaltres no volem ser guais, sinó que volem ser lletjos però, però això és més elitista encara Clar, estàs sí. una altra tendència, no? Exacte, llavors, en el fons, per no caure en que som més snops que els snops, diem que el que fem és per odiar els que fan això que fem nosaltres Jo m'estic marejant sí. <laughs> En el fons, el que estem fent és anar a favor de la gent normal o sigui, tot, tot, el, tot el que sigui fer-se especial perquè sí, ho critiquem I en el fons, també ens la sou això perquè som nosaltres som unes persones super guais i no podem criticar els guais mm. Així que és una, una cosa que es va mossegar a la molt, cua fins És que, al final, molt paradox i es t'esport al, al cap Al final Peta tot. Mm. Val, el nou disc que dirà L'all ho és tot amb el, pels anglesos Que és com un lloc de paraules no? L'ol sí. sí, sí. I què hi podem trobar per d'aquesta nova visió del lletgisme Hi ha, hi ha una cançó que, que suposo Que per desgràcia nostra serà la que acabarà triomfant Que és la el Númen Humeir Aquell famós que va d'allò Ens mm -hmm. sí. hem fet una versió en plan Rack 5 ah, sí, Tranquilet, amb coros i tal i la última es que no podem portar i encara està últiman tot, però de aquí dues semanetes ja ja estarà tot. Hi ha moltes coses, sí. Ei, hey, Penya, i tio. Marina, eh, Marina Rosell, què tal? Mola molt. Mola, mola que t'hi cagues. Mm -hmm. t'agrada estar sí, m'agrada estar en Islao, m'agrada el llegisme i m'ofereixo com a gurú del llegisme com a imatge, com a referent. voldries a, Mar a Marina, Marina Rosell dins del no sé si ara han figurat més. Tot el que vostè vulgui. Sí, oi? Vols que cantin un disc? Home, en aquest disc nou que hi ha, hi ha el Quimi Portet fent dos col·laboracions, ah. en el següent si, si vol vostè venir, la de vostè eh? Home, clar, pots tractar-me de tu eh, si vols, però perquè mola Per què el senyala amb el dit com un rapero? Perquè jo sempre que parlo, senyalo amb el dit perquè així la gent com que no, no mm. diguem que no es veu molt bé cap on saps m'entens, ja, eh, sí, sí. llavors haig de senyalar amb el dit clar. Per saber perquè la gent sàpiga Va, El Pau és eh, inquiet, no? Podríem dir o... M'avorreixo Hiperactiu sí, sí, sí. <laughs> I a part del projecte d'Estanislau, a part de fer bandes sonores En tens una altra que es diu UMA que... Què és això d'UMA? UMA, diguéssim, és la unió de Pau i Maria Que és la, la noia amb qui estic I amb qui fem aquest projecte uh -huh. I una mica és un projecte amb Stanislau s'ha fet molt gros I hem fet una gira que era el Cinelefa o Tour Per fotre uh -huh. el nom i a Muma és més algo més petit, més fem música nosaltres, amb uns pedals lopejadors, anem grabant guitares, tots uns què, perdona? Uns pedals lopejadors. Que, home, que això, això és una no tantera, <ríe> <Home, tio. ríe> Que <ríe> lopegen, <ríe> que els diuones aigua lopeja. De les flor I... no. <ríe> Són unes màquines que tu, diguéssim, toques la guitarra i ho deixes allà repetint-se i vas fer. tot unes coses... No portem res electrònics, sinó que tot unem fent... Ah, de lup. Loupejadors, sí. Sí, saps allò? Els loupejadors, que tu toques la guitarra... Ara ja sí, en tinc quatre a casa. En tinc quatre a casa, vaig comprar l'altre dia. Dic, posa la mitja dotzena i només en teníem quatre. Una pena. Doncs això. I fem música petita. Mira, aquesta cançó va sortir un anunci de reciclatge i tal i ara comencem la gira just o si sigui, trec un disc i començo la gira d'UMA que és una cosa molt xista ah, és veritat, aquesta cançó és la d'aquí reciclem.cat exacte mm. sí, jo vaig triar-la jo, ho haig de dir sí, clar. No? <laughs> so tot el que sigui reciclatge clar, vaig pensar que era molt bonica i per això la vaig triar perquè mm. sonava a vidre Et sona, ets, està tot molt ben pensat perquè sona vidre que el tires al contenidor mm. la, la, la, la, la, la, la. En, ets lo contenta aniria, que estàs quan aniria aniria vas al container ja. sí, d'acord, molt Vinga. bé per, perdón Sí Yo puedo, ¿no? Sí Muy bien, por rango, más que nada Bueno, ¿qué tal esto de trabajar con la pareja? Porque soy Leticia, ¿eh? A mí también me pasa y a veces hay discusiones y tal, ¿no? Eh, como a quien le toca... O sea, como a quien le toca ir a vaqueira, ¿sabes? Hmm. quién va a, a, a tal fiesta, agota, bueno, agotador, total claro. eh, ¿Os pasa lo mismo? Nosotros no, traba, no trabajamos tanto Pero... Ustedes, ustedes treballen, no paren de treballar <laughs> per Però us discutiu o no? No, no de... que va, que va, molt bé A més, cadascú té el seu projecte personal I si algú no li agrada l'altre S'ho pues, queda, queda un per un mateix, i ja ho fa amb lo seu no? uh -huh. I això que deies, ara comenceu gira d'UMA O no ens podem veure amb UMA? Uh, comencem, hòstia, ara m'has pillat Comencem en Lleu, toquem a les festes de la Mercè Toquem a l'Apolo, toquem... És que to no pararem de tocar fins al gener Que comença la segona gira d'Estanislau o, sigui que... o sigui que la gent obri una mica els ulls Perquè sí. us trobaran o sigui, Ens d'esquivar, diguéssim, per no venir <laughs> Aquesta és una altra cançó de les tenis, de, del teu projecte Com es tenís l'au mm -hmm. Que es diu ni tu ni jo I de què parla aquesta cançó? Bueno, parlava, ara quan la canto ja diguéssim que M'imagino altres coses Jo vaig estar solter molt temps, mm. no sé si voluntàriament o no Ara puc dir-ho perquè queda guai Però en aquell moment sembla que no ho pensava No, pensaves que era, que, era que era voluntari I vaig fer una cançó amb el lletgisme Vaig trobar molt lletgista, això d'estar solter i estar esperant a trobar algú mm. I vaig exagerar tant Que era com algú que esperava que quan ens jubilarem Serà el màxim perquè ara és una merda, no? I ara que, clar, tinc parella, tinc un projecte musical, inclús, tal, la canto els concerts i no, no sento res, no? I com a artista, no sé. Et sents tope 8, eh, oi, Exacte, exacte. Vostè ho sap perquè la gavina era soltera, no? Clar, bueno, i jo també, eh? No, no, plori, no plori És millor per un artista estar torturat i tenir desgràcies No ho no, no sé pels artistes, per mi eh, jo estic bé L'únic que vull dir és que Huma no ho hem dit però el disc, a diferència de Stanislau el regalem a la web per tothom ah, molt bé. HumaBCN, tot seguit HumaBCN.com i es pot descarregar el disc, i es pot veure vídeos etc. Quina feinada Em no, no fas un embolic amb tantes personalitats projectes. Sí, sí. Saps qui ets, tu? No, jo no, però aquesta és la gràcia Tu si et diuen Stanislau pel carrer gira... Ara ja sí, ara ja sí, ara ja sí. <sum> <sum> <sum> per fer país i insultem en català. Vull <sum> que m'acorta noques, que he fet palengana, que agarro el teu mucós... L'hora a mi que s'ha de Aquest tema jo crec que... És, és, és que el Jaume no, no ha sentit el disc perquè no ha preparat gaire l'entrevista, però aquest tema jo crec que serà un dels preferits. <coughs> Gràcies! No, perdó, ho he fet malament. Boníssim. No, cada dies ens encarreguem un de l'entrevista. M'he encarregat jo, però és jo correcte. no volia dir això. Volia dir que no, jo crec que que no sé si has sentit la cançó perquè jo crec que t'agradarà molt perquè els homes colecciona insults en català ui, i aquesta cançó ui, viu, jo, jo diu, sobra, eh? no vol dir que me els diguin, eh? Que algun <ríe> a mi, tio. Sí, sí, hostin tots, eh, no creu. Eh, ja, ja, ara ho mirem. Ara mirem si, si coincideixen. Que m'ha curtat, no sé si ha un que, que a mi m'encanta que, que aquest el vaig ficar jo, que és empaltats. No entenc res. I em paltat que vol dir, Vull... Com lo de les plantes, sí, no eh? doncs... però és un... com a insult que vol no ho dir, no sé, però de de deixar i ara que <ríe> sóc jo, no, Vol dir que no ets tu mateix. Sí, no sé. a veure, per fer país, insultem en català, perquè és importantíssim. Què ve, aquesta pregunta, pal, com es nota, eh? que l'has preparat molt. <ríe> aquesta estan cansats una mica. Per una banda, evidentment, reivindicar és el meu primer que feia en català i reivindicar no només el català col·loquiar i institucional, sinó pues, insultar, porno català, tot en català. No? Si ho volem normalitzar, normalitzem. I per l'altra, una mica, l'objectiu principal era ridiculitzar o parodiar una mica aquestes, aquests, aquestes normalitzacions lingüístiques que a vegades fan, o es feien ara, potser jo no tant, amb els doblatges de les pel·lis de l'Oeste. És total, mm. me l'has ben jugada, Jacques. Coses <ríe> hòstia, tio, sí, no, que... És que són bestieses. Jo no Clar. sé per què es gasten els diners en això. Vostè ja el faria, com, què faria? Jo tot en castellà Clar. Però veure, si tot molt el cor de la ciutat Que si insulten en català no, no, però és que jo, el cor de la ciutat el do, Després el doblo jo jo tot això ho vaig trobar, ah, després m'ho dobli jo castellà. Ah, sí, ara tota la família. I el vent del sí. pa també? També, també. Clar. Sí, sí, sí. No sé, Frodo Saqueta es diu en català. Frodo Saqueta. O Arne de les Barzenegger que, que, que diu ves a pastar, baby, no? En comptes de <risos> Sayonara, baby. Clar, vas al cine i també vas directament. I això és dolent, això no fa, no fa país. La gent sortia plorant de Terminator, quan no era un drama, Terminator, no? Terminator Terminator, Terminator. I llavors sí. com ho hem de dir? Com ho hem de fer? En el nou disc, que més a més, que això també és una altra primícia, hi ha una cançó que es diu Parlem en tevatresí, que és l'idioma de TV3 i una mica... Uh diguéssim que, que sí. explico que hi ha una manera guai de parlar que és molt millor, que és tevatresí que és per parlar anglès, bàsicament mm -hmm. si pronúncies Susan Sarandon, John Houston, uh, Terminator, Arnold Esberzenega pots... tots els, els actors es parlen així Tom Hanks pots, um, i, i tens alguna cosa crítica? criticar d'això? Sí, no, per no, si jo, jo trobo que això és el millor del món i estic dient que parlem tots en tevatresí vine't p'altre és que t'ofens a la mínima si vols tenir com una virtut, no és irònic, no, eh? no, no, que va Yeah. El Jordi Novelles, la veu de TV 3 sí. és el millor que hi ha. O sigui, per mi és el màxim. O sigui, que l'hem volgut conservar. Eh. Aquest no m'he fet patar. És l'únic que és l'únic. Se eh? que és, sí, perquè, bueno... és veritat que Tomàs Molina doblarà el cor de la ciutat,? Adam? Sí. Mm -hmm. En fahil. <laughs> Bé, eh, ens has avançat eh, Ens has comentat abans que feies bandes sonores Qui era Pau Ballbé abans de si es tenia el verdet o que, que Un desgraciat, tamé... un desgraciat bàsicament Però què feies professionalment? No, eh, soc, soc músic, sóc compositor Faig produccions de discos d'altres grups Festa i kit, així bueno, venen jo hi faig una mica els arreglos, les cordes, els arranjaments Faig bandes sonores per cine Faig, bueno, bàsicament cos per tele Per camisèria, en músiques així Per, per coses I Inclús una cançó, vaig, vaig fer quatre cançons Pel Super3, que em sembla que hi ha algú per aquí Que, que havia estat mm -hmm. I... Meritxell, tu havies estat de maquilladora Sí, Super jo és que estava de la maquilladora <laughs> Del tomàtic sí. Sí, al li, li posava... Té molts brillos, al Sí, molt no? Li <laughs> posava les punxes al crust... <laughs> I so... això... Ja, ja està, ja està, ja està. I anuncis, que és el que no dic mai, però és l'única que em dóna de viure. Digues. Els anuncis. Els A anuncis veure, doncs, de... quin, quin anunci has fet? Ui, és, això sí que és lletgisme, eh? Quan començo a explicar el que faig amb anuncis Però com Fet galetes exemple... bu i príncipe I un poquito de bastacior basta No, no, coses? Aquests, aquests no necessiten fer lletgisme Per sobreviure, aquests ja viuen bé Jo faig anuncis lletgistes I coles insults als anuncis? No, un bàsicament poc... el que, que faig és fer-ho el màxim de rebet possible Per poder fer el que m'agrada Un poco de pasta basta estar empalmat <laughs> Però ja hi havia un humor, no? Quan tu feies el, els anuncis i tal, tenies un humor dins que no sabies per on havia de sortir, jo és no? Que, jo sempre he sigut un pallasso, diguéssim, amb la família i tal i, i em trobava que en els escenaris fins als 21 cantàvem anglès, música melancòlica, plorant, no? I alguna no quadrava. Clar i bueno, suposo que Gràcia de Zulo que és la pel·lícula aquella que us explicava em va sortir de dintre, ja va explotar el palàsser que porto dintre i... hi ha prou de, de tristesa, no? però Estan Islò és bastant uh, l'absurd eh? o Si sigui, no hi ha una, una gran intenció és dir... hi, ha, hi, ha paraules, hi ha cançons que són paraules sueltes bàsicament, i ja està, paraules que m'agraden Que tema és farsant per la per la font del gat? Sí, farsant per la font del gat. De què parla aquesta cançó? Això ve de quan jo feia Belles Arts, que em feia molta ràbia aquests artistes que van de i de per la vida i després van a casa i són els tius que viuen més bé i més feliços del món. No sé, aquesta posa, no? que a vegades la, bueno, la trobo massa exagerada i una mica era una paròdia. Amb Estanislau tampoc ataco res, eh? no és, és una cosa innocent, però sí que m'hi fixo, miro i llavors, més, més que parodi, a vegades només imitant ja, ja és prou ridícul, no cal exagerar-ho més. Aquesta cançó seria l'exemple ex, típic i tòpic de lletgisme potser, no? no? Sí, bueno, lleixisme és tot, eh? Perquè de, pots fer des d'una cançó ridícula, orteríssima, com a... O això, no? Un, un rollo Eminem, xulín. No sé, a mi m'agrada, com, com a productor, poder tenir un projecte com Stanislau, que no hi ha estil. Puc fer, de, inclús hi un reggaeton, que havia de sèrie, amb un disc de lleixisme, fins a música de Brasil, pop, ja és tot, no? Si la gràcia és que puc fer lo que sigui sempre i quan estigui... Imitant no parodiant alguna cosa Escoltem una mica la filosofia de l'Stanislau amb, amb aquest tros de cançó I quina merda de cançó No canvia tot el reto igual Si sí. no hi ha una puta variació No hi ha una puta variació el tres horripiant Ets optimista, no? Sí, sí, sí. <ríe> Positiu. Sí. Comença dient que aquesta vida és una merda, no ho crec, però ho vaig a dir. No? Sí. Una mica... Hem tingut aquí a Jaume Cisa, també va venir Pau Riba, i el Sisa com va venir ens va fer una classificació dels artistes que ell creia que eren galàctics i els que no ho eren. A tu no et vam preguntar, vam anar preguntant per això de Julio i tal, però tu creus que ets galàctic? Entraries dins aquesta no divisió sé. del cisa? M'és igual, no ho sé. Jo, és que tampoc em considero un artista ni res, jo estic a a casa meva perquè sou una persona bastant poc sociable i social i estic allà i faig el que em surt i llavors ho penjo internet o ho dono una discogràfica i ells s'encarreguen de fer tot el del merchandising i tota la història no, no, no estic massa ficat amb massa històries i tampoc tinc temps d'escoltar massa música perquè estic tot el dia fent anuncis o així quan plego estic fins als collons de la música i no però, però sí, hi ha moltes coses que m'agraden eh? sobretot són coses de fora llavors tot el que és d'aquí és des d'aquí he fet les Tenislau que m'he començat a fotre el dia no? perquè comencen a caure coses ets igual que tal i no ho coneixes no? i quedes fatal bona bueno, trobada no? jo crec que sí, ho he escoltat i, i el sis l'he escoltat poc però Veig que hi ha més connexions amb Quimi Portet Per exemple a nivell del rollo o de personatge no? Més que musicalment potser no Perquè més musicalment l'Estanislau és molt dispers mm -hmm. Però sí que hi ha alguna cosa no? I, I molta gent em diu que s'assembla a cosa Antonio Font o Joan Miquel Oliver o... No sé, té punts, no? però crec que cadascú Més que això dels galàctics O els volataires o això que foten Ho diu més gent que no ens escolta que no la gent que ens escolta, no? perquè són molt diferents en realitat, però quan no sé música normal, diguéssim mm -hmm. aquests són els raros i els empaquetes tots no? Clar. però jo, jo ens veig molt diferents no sé. però tu vols fer una música per la gent normal, has dit, no? Bueno, si, si és que n'hi ha si... <ríe> no sé doncs eh, t'encoratgem a buscar-la eh, el nou disc eh, l'all oesteu pels anglesos sortirà d'aquí poc Uh, també poden aconseguir el disc d'UMA, també es doncs, poden veure en concerts des d'ara i de partir del gener l'Estanís Lau Verdet, o sigui que... I anuncio una, una altra primícia a l'última. Eh? Ah, vinga, va, soc, per acabar. que sóc molt fan del vostre programa i, de, i durant l'any també. Mm -hmm però sobretot del, més del nostre sobretot el vostre, vostre, si vingui a l'altre diré al revés eh, que eh, quan surti el disco, ara encara no puc dir però presentarem l'esport lletgista o sigui, és una cosa molt gran, no fem ah, música sí? només no fem música. Fem... podreu anar a les olimpiades és una filosofia si ens l'accepten sí, més és una manera de viure molt bé, doncs eh, Pau Ballbé moltes gràcies per acompanyar-nos i ha estat un plaer Sort. Gràcies